Agonie și extaz, pista 22. Michelangelo părăsi badia și coborâ pe drumul către Florența. În lumina soarelui dimineții de început de primăvară, acoperișurile roșii ale orașului alcătuiau la picioarele lui un model strâns împletit. La ponte di Unione, se încrucișe cu o delegație din cei mai devază ai Florenței înveșmântați de sărbătoare. Pe unii îi cunoștea de la o spețele date de Lorenzo. Era urmați de o mulțime de cetățeni simpli, și parcă însemn că necazurile lui Lorenzo ar fi pe sfârșite, de o mare parte a clerului din Florența, dintre care mulți juraseră credință lui Savonarola. Urcau cu toții spre Badia, în cântece și veselie, pentru a cere noului cardinal Giovanni de Medici să le dea bine în seara aceea, la palat a fost muzică și dans, spectacole și petrecere. În seara aceea, familia medicii a ținut toată Florența pe hrană, băutură și sumedenie de distracții. Peste două zile, Michelangelo se afla în rândul de onoare al celor ce-și luau rămas bun de la cardinal și de la vărul său Giulio, care îl întovărășa. Giovanni îl binecuvântă și îl invită să-l viziteze dacă va veni vreodată la Roma. Orice urmă de veselie părăsi palatul odată cu plecarea cardinalului. Lorenzo își anunță plecarea la Caregii. Pe timpul lipsei sale, fiul său, Piero, prelua conducerea. Capitolul 16 Se împlineau două săptămâni de când Lorenzo plecase din palat. Michelangelo stătea singur în dormitorul lui când auzi voci pe coridor. O lovitură de trăznet izbise felinarul din vârful domului, Prăvălindu-l în direcția palatului medicii Tot orașul ieșise în stradă ca să caște gura la felinarul sfărmat, Apoi privirile se întoarseră cu tristețe parcă în semn de doliu spre palat În ziua următoare Savonarola nu scăpă prilejul de a ține o predică Prevestind nenorocirile ce se vor abate asupra Florenței Ruină de pe urma năvălirilor cu tremure, foc și inundații Michelangelo stătea și asculta în mulțimea deasă Înfigându-și unghiile în brațul lui Granaci În seara aceea, la palat, îi ajunse la ureche un zvon adus de slujitorul secretarului lui Lorenzo În loc să se însănătoșească, Lorenzo se stingea Un doctor nou fusese chemat, Lazaro de Pavis Care îi administrase o mixtură de diamante și perle pisate Leacul, ce nu dăduse greș până atunci, nu-i ajutase cu nimic Lorenzo trimisese după Pico și Poliziano ca să citească din autorii preferați spre a-i ușura suferința. Tot restul nopții Michelangelo străbătu coridoarele pradă unei temeri îngrozitoare. Piero plecase la caregi, luând cu el pe Contesina și Giuliano. În zori, Michelangelo se repezi jos la subsol, aruncă o șape un cal și străbătu călare cele patru mile până la poalele dealurilor, unde se ridica frumoasa vila a lui Lorenzo, cu turnul ei înalt, cu hulubăria și cu grădinile de zarzavat, coborând în pantă spre vale. O împrejmuirea până la capătul cel mai îndepărtat, se strecură printre ziduri și o porni prin curte. Dinspre bucătărie se auzeau vaete. Urcă cu grijă scara largă de teamă să nu laudă cineva. În capul scărilor, o, o spre stânga, se opri o clipă nehotărât în fața camerei lui Lorenzo, apoi apăsă lanța grea a ușii. Dormitorul era o cameră mare cu tavan înalt și draperii grele, acoperind pereții de o parte și de alta a ușii, ca să păstreze mai bine căldura căminului masiv, unde acum ardea un trunchi de copac. Într-un capăt al camerei, Michelangelo îl văzu pe Lorenzo în patul cu căpătii înalt, Proptit pe multe perne, în timp ce doctorul Pierre Leoni îi lua sânge din braț. La picioarele patului stătea Polițiano cu lacrimi și roaie pe față și Pico citind din cartea lui Existența și făptura unică. Se strecură după draperiile de lângă ușe, chiar în clipa când duhovnicul lui Lorenzo, aflat în preajmă, făcusem doctorului Leoni să oprească sângerarea și să i îndepărteze pe toți de lângă pat. Îl împărtăși pe Lorenzo și îl dezlegă de păcate. Michelangelo rămase nemișcat când Pico și Polițiano se întoarseră lângă Lorenzo. După o clipă, îl auzi pe Lorenzo cerând, cu glas stins, ca Piero să fie chemat din bibliotecă. Un slujitor intră și servi lui Lorenzo o supă fierbinte. Poliziano o întrebă, Cum îți place mâncarea magnifico, Lorenzo?" Michelangelo văzu un zâmbet luminând trăsăturile obosite ale lui Lorenzo. Așa cum îi place întotdeauna unui muribund," răspunse el cu voioșie. Am nevoie de forță ca să-l povățuiesc pe Piero." Piero intră cu capul plecat, smerit în fața morții. Slujitorii părăsiră camera. Lorenzo început să vorbească. Piero, fiul meu, vei moșteni aceeași putere pe care am avut-o eu în stat." Dar, întrucât Florența e o republică, trebuie să înțelegi că e alcătuită din multe capete. Nu va fi cu putință să te porți în toate ocaziile în așa fel încât să fii pe placul tuturor. Poartă-te după cum te îndrumă cinstea cea mai înaltă. Ține seama de interesul întregii opști mai degrabă decât să mulțumești interesele uneia sau alteia dintre părți. Dacă vei proceda astfel, vei apăra atât Florența cât și pe medicii. Piero îl sărută pe frunte pe tatăl său. Lorenzo le făcu semn lui Pico și Polițianu să se apropie. Pico, îmi pare rău numai că n-am putut să termin biblioteca noastră din grădina de sculptură. Dorința mea era ca tu să o fi condus. De afară se auziră pași grăbiți. Spre uimirea lui Michelangelo, cel ce trecuse ca vântul pe lângă el, atât de aproape, că ar fi putut să-l apuce de braț, era însuși savonarola. Se duse drept la Lorenzo și-și lăsă pe spate gluga pentru ca acesta să-i poată vedea fața. Ceilalți se retraseră. Ai trimis după mine Lorenzo de medicii?" Da, frasa vonarola. Cu ce aș putea să-ți fiu de folos?" Vreau să mor în păcat cu toți oamenii. Atunci te povățuiesc să păstrezi credința cea dreaptă." Întotdeauna am păstrat-o cu sfințenie." Dacă vei scăpa cu viață, te sfătuie să te îndrepti. Așa voi face, părinte. Și, în sfârșit, te îndemn să înfrunți moartea de va fi nevoie fără teamă. Nimic nu mi-ar plăcea mai mult, șopti Lorenzo cu vocea pierită. Savonarola se înclină solemn, se întoarsă și porni spre ușă. Lorenzo se sprijini de perne și strigă răgușit. „Dăm bine cuvântarea ta, părinte, înainte de a pleca. Savonarola se întoarse, își înclină capul și rosti rugăciunile pentru muri bunzi Lorenzo, cu fața gravă acum pios, repeta cuvinte și frânturi în timp ce monahul continua Polițiano și Pico se lăsa pradă unei dureri nestăpânite Savonarola aș trase gluga pe frunte, îl binecuvântă pe Lorenzo și plecă Lorenzo zăcea liniștit adunându-și forțele, apoi trimise după slujitorii lui când se strânsără în jurul patului, își lua rămas bun de la ei, cerându-le iertare dacă îi supărase vreodată. Michelangelo se stăpâni din răzputeri să nu dea deoparte draperiile grele, să fugă la căpătâiul lui Lorenzo să cadă în genunchi și să strige. Și eu te-am iubit, spunem -mi și mi rămas bun." Dar el nu fusese chemat acolo. Era un intrus și prezența lui era neștiută. Își îngropă obrazul în căptușeala aspra catifelei Chiar în clipa când Lorenzo se prăbuși pe pernă Doctorul Leoni se aplecă deasupra patului Îi închise ochii și îi trase învelitoarea peste față Michelangelo se strecură afară pe ușa deschisă Și alergă pe scări în jos Până în grădina de zarzavat. Își simțea inima grea Se întrebă cum le venea altora atât de ușor să verse lacrimi Împleticindu-se dintr-o brazdă între alta El simțea la lacrimilor orbindul arzându-l undeva în fundul ochilor. Lorenzo nu mai era, nu-i venea să creadă, fusese pe drept cuvânt il magnifico. Cum era cu putință ca acest mare spirit, mintea și talentul lui atât de viu și de robust doar cu câteva luni înainte, să fie pierit pentru veșnicie? Cel determinase oare să-l cheme pe Savonarola, pe cel care declarase în gura mare călva nimicii, cel făcuse să-i dea această ultimă satisfacție de a-și vedea amenințările și prezicerile adeverindu-se. Întreaga Florență va spune că Savonarola al doborâse pe Lorenzo, că într-adevăr numai voința lui Dumnezeu a putut face ca prezicerea să se împlinească atât de curând și de lezne. Stătea în fundul grădinii cu întreg un universul lui sfărâmat. Odată cu Lorenzo care zăcea acum neînsuflețit în dormitorul său, pierduse pe cel mai bun prieten, pe cel care luase în lealitatea și devotamentul lui locul ce s-ar fi cuvenit tatălui său, Lodovico Bonarotti. După un răstimp, se ridică în picioare, clătinându-se. Își simțea gâtlejul strâns, uscat. Încet, pașii îl purtară înapoi spre palat. Ajungând la o fântână, coborâ găleata și privi în jos ca să o vadă umplându-se. În fundul fântânii zăcea cu fața în sus un om. Încremenit de uimire și de spaimă, Michelangelo rămase cu ochii ațintiți în bezna umedă. Apoi, deslușit trăsăturile feței, era doctorul Pierre Leoni, își pusese capăt zilelor. Țipătul îi se stinse în gât leș, se smulse de lângă fântână și alergă până când istovit se prăbuși. Abia acum și voiul lacrimilor fierbinți și chinuitoare, amestecându-se cu țărâna toscană de sub el. Cartea a patra. Fuga. Capitolul 1. Împărți cu bona roto patului de odinioară. Sub pat, vârâ cele două reliefuri în marmură, învelite într-o țesătură de lână moale. Lorenzo îi spusese că sculpturile sunt ale lui, fără îndoială gândi el, zâmbind strâmb. Piero tot nu le-ar vrea. După doi ani în care avusese o odaie a lui și toată libertatea de mișcare în palat, nu-i venea ușor acum să stea în camera asta mică împreună cu cei trei frații ai lui. De ce adică nu poți să te întorci și să lucrezi pentru Piero de medicii? Îl întrebă tatălui. Nu cred să mă vrea. Dar Piero n-a spus niciodată limpede că nu te vrea. Piero nu vorbește niciodată limpede. Lodovico își trecua în două mâinile prin părul bogat. Dar tu nu-ți poți îngădui luxul mândriei. N-ai în pungă prețul ei. Michelangelo răspunse cu modestie. Deocamdată, mândria e tot ce mi a mai rămas, tată. De dragul lui Lodovico nu mai stărui. Ultimele trei luni îi părură cel mai lung răstimp, petrecut fără să deseneze de care își putea aminti. Din cauza lipsei de lucru, devenise capricios. Lodovico era și el necăjit, mai cu seamă că Giovan Simone, care abia împlinise 13 ani, avea neplăceri cu signoria din pricina faptelor sale de ochiate. Când veni căldura copleșitoare din iulie și Michelangelo încă prea tulburat, tot nu se apucase de lucru, Lodovico își pierdu răbdarea. Că ești leneș a fost singurul lucru de care nu mi-am închipuit cam să ajung să-l spun despre tine, Michelangelo. Nu-ți mai pot îngădui să vești pe lângă casă. L-am rugat pe unchiul tău, Francesco, să te înscrie în preas la zarafilor. Doar ai doi ani de pregătire cu profesorii aceia de la palat." Michelangelo zâmbi cu tristețe, gândindu-se la cei patru platonicieni așezați în jurul mesei joase din studiolo și cercetând izboarele ebraice ale creștinismului. Am învățat," zise el, dar nimic care m-ar ajuta să trag vreun folos." Și într-o zi ai să te asociezi cu Bonaroto. El o să ajungă un om de afaceri scusit. O să vă meargă bine." Porni pe lângă Arnon sus până la un mal umbri de sălcii, unde-și cufundă trupul încins în apele mâloase. Răcorit, cu mintea clară acum, își puse întrebarea. Ce căi mai rămân? Se putea duce să locuiască și să lucreze cu familia Topolino. Urcase dealurile pe jos de mai multe ori și se așezase în curte în tăcere, cioplin piatră de construcție. Dar nu era decât o ușurare, nu o dezlegare a lucrurilor. Sau să caute comenzi de sculptură, mergând din palat în palat, din biserică în biserică, dintr-un sat în altul al Toscanei, ca un tocilar rătăcitor, strigând cântat, Ceva marmură de sculptat! Spre deosebire de cei patru platonicieni, el nu primise o vilă să și rentă ca să-și continue opera. Lorenzo îl întrebase pe Lodovico, Vrei să mi-l încredințezi? Dar nu făcuse din el chiar un membru al familiei. Lorenzo îi comandase cei drept 20 de statui în marmură pentru împodobirea fațadei neterminate a capelei medicilor, dar nu luase măsuri pentru cumpărarea materialelor în vederea începerii lucrării. În căud își trase cămașa pe trupul ars de soare ca al unui pietrar din Maiano, datorită plimbărilor sale de-a lungul râului. Când ajunse acasă îl găsi pe granacii așteptându-l. Granacii se întorsese la botega lui Ghirlandaio împreună cu bugiardinii la câteva zile după înmormântarea lui Lorenzo. Salve, Granacii! Cum merge treaba lui Ghirlandaio? Salve, Michelangelo! Foarte bine! Două panouri pentru mănăstirea San Giusto din Voltera, o Ave Maria pentru biserica din Castelo. Ghirlandaio vrea să te vadă! Atelierul păstrase mirosul pe care și-l amintea. Al cărbunelui proaspăt măcinat, al pigmenților de vopsea în săculețele de la prăvăliile de chimicale, al pungilor cu ipsos proaspăt. Bugiardini îl îmbrățișe vesel. Tedesco îl bătu zdravă pe umăr. Cieco și baldineli coborură de pe daburetele lor ca să-l întrebe ce mai e nou. Mai Nardi îl sărută drăgăstos pe amândoi obrajii. David și Benedetto îi strânseră mâna. Domenico Ghirlandaio ședea la masa lui impunătoare de la lucru din fundul atelierului, urmărind scena cu un zâmbet cald. Michelangelo își ridică privirea spre primul său maestru, gândindu-se la câte se întâmplaseră în cei patru ani de când se aflase în fața lui pentru prima dată. De ce să nu-ți duci până la capăt ucenicia? întrebă Ghirlandaio. Îți voi da de două ori suma din contract. Dacă mai târziu vei avea nevoie de bani mai mulți, vom mai discuta ca între prieteni. Michelangelo nu zise nimic. După cum vezi, avem mult de lucru. Și să nu vii iar să-mi spui că fresca nu e meseria ta. Dacă nu vrei să pictezi us, ne vei fi fără îndoială de mare ajutor la pregătirea siluetelor și a cartoanelor. Ieși din atelier, ajunse în piața de la signoria și se opri în loc, sub soarele arzător, privind fără să vadă statuile din Logia. Propunerea era binevenită, îl va ține departe de casă în timpul zilei, iar făgăduia la plăți îndoite îl va domoli pe Lodovico. De când grădina de sculptură și încetase activitatea se simțea singur, atelierul i-ar oferi din și a prietenilor. Mai mult, iar ar da iarăși siguranța unei meserii, lucru însemnat la cei 17 ani ai săi. N-avea deloc chef de lucru, dar era încredințat că Ghirlandaio îl va cufunda într-un noi an de treburi și sarcini și poate că asta era tocmai ce trebuia ca să-l smulgă din apatie. Fără să țină seama de arșiță, porni în sus, pe drumul către Setiniano, își nevoie picioarele prin lanurile de grâu pârguit, apoi se bălăci un pic în părăiașul ce curgea domol în vale. Răcorit, își urmă drumul spre casa Topolino, se așeză sub arcade și se apucă să cioplească piatră Rămase acolo mai multe zile muncind fără preget, dormind în aer liber cu băieții pe saltele de paie așternute sub arcade Familia Topolino, prietenii lui, îl vedeau că se frământă Nu puseră întrebări și nu-i dă dură sfaturi Era silit să-și găsească singur răspunsul, nu și-l putea afla decât singur cu mâinile întinse, dibuia apoi, apuca ciocanul și dalta, simțea trăinicia lor cunoscută în strânsoarea palmelor și degetelor încleștate. Simțea mișcările ritmice ale încheieturii mâinii, ale brațului și umărului, în timp ce cioplea, dând contur și formă pietrei serena. Ciudat cât de goală era inima atunci când mâinile îi erau goale. În setiniano se spunea, Cine lucrează piatra trebuie să îi împrumute în sușirile. Aspră pe din afară, limpede înăuntru Pe măsură ce dădea formă pietrei, dădea formă și gândurilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lucru fără niciun gând 1, 2, 3, 4, timpul pauzei pentru limpezirea unui crâmpei de gând În asemenea clipe își putea rândui și limpezi sentimentele În astfel de clipe forța lui lăuntrică se descătușea Așa cum pietrele prindeau formă în mâinile lui, tot așa gândurile îi se desăvârșeau în minte. Își dădu seama astfel că nu se poate întoarce la Ghirlandaio. N-ar fi însemnat altceva decât un pas înapoi, spre o artă și un meșteșug ce nu l-a trăseseră niciodată, pe care l-a acceptat numai pentru că nu se afla atunci niciun atelier de sculptură în Florența. Ar fi fost nevoit să schimbe desenul și proiectele după cerințele freșcei, și ar irosi astfel tot ceea ce învățase despre sculptură în răstimpul ultimilor trei ani. Ar fi fost o luptă neîntreruptă, lipsită de cinste față de Ghirlandaio. Pur și simplu, n-ar fi dat roade. Trebuia să pășească înainte, chiar dacă nu vedea unde și cum. Își lua rămas bun de la prietenii săi Topolino și coborâ la vale în oraș. Pe via de bradi, se întâlni cu părintele Nicola Bichelinii, Înalt și bine legat, starețul cu ochelari al ordinului ermiților din Santo Spirito. Starețul copilărise în cartierul învecinat cu al lui Michelangelo și fusese cel mai bun jucător de minge pe peticul mare de pământ din fața bisericii Santa Cros. La 50 de ani, părul său negru, tuns scurt, era înspicat cu cenușiu, dar trupul lui, sub sutana neagră de lână strânsă cu cingătoarea de piele, Ascundea încă atâta vlagă, încât întâmpina cu bucurie cele 24 de ore de muncă ale fiecărei zile, în care cârmuia mănăstirea, gospodărie de sine stătătoare, cu biserică, spital, casă de oaspeți, brutărie, bibliotecă, școală și 400 de călugări tăcuți. Îl salută pe Michelangelo din toată inima, cu ochii săi albași triscânte etor, ce părea și în dărătul lentilelor măritoare. Michelangelo Bonaroti, ce plăcere! Nu te-am văzut de la înmormântarea lui Lorenzo. De fapt, n-am mai văzut pe nimeni, părinte. Te țin minte de pe vremea când desena în biserica Santo Spirito, înainte de a intra în Grădina Medicii. Fugei de la școala dascălului Urbino ca să copiez frește. Știai că Urbino mi s-a plâns? Michelangelo se simtină pădit de o căldură la untrică. Mă măgulește faptul că vă amintiți de mine, părinte. Dintr-o dată îi apăru în minte imaginea cărților și manuscriselor, maestrit legate din studiolo și din biblioteca lui Lorenzo, cărți la care acum nu mai avea acces Pot să vin să citesc în biblioteca mănăstirii, părinte? Nu mai am cărți la îndemână Da, firește, biblioteca noastră e publică Dacă mi este iertat păcatul lăudăroșeniei, află că e și cea mai veche bibliotecă din Florența Bocacio ne-a lăsat prin testament toate manuscrisele și cărțile lui, la fel și Petrarca. Să treci negreșit pe la mine. Pentru prima oară de luni de zile, Michelangelo se simți fericit. Vă mulțumesc, părinte. Am să aduc cu mine și cele necesare pentru desen. A doua zi, dis de dimineață, străbătu Ponte Santa Trinita în drum către Biserica Santo Spirito. Copiii un timp o frescă de Filipino Lipi și un sarcofag de Bernardo Roselino. Pentru prima dată de la moartea lui Lorenzo se întorsese iar la adesen. Simțea cum îi cresc puterile, cum respirația devine adâncă și mai firească, neîntreruptă de suspinele mânhnirii. Apoi străbătu pieziși piața spre mănăstirea care ocupa întreaga suprafață din spatele pieței Santo Spirito. Acolo își avea starețul biroul. Fiind nevoit să păstreze legătura cu lumea din afară, ținea ușa deschisă tuturor, în timp ce restul mănăstirii își păstra de plina izolare. Nimeni nu era primit în mănăstirea propriu-zisă. Călugării se marginau să străbadă cărările obișnuite ale îndatoririlor lor. Starețul Bichelini îi privi desenele și strigă. Bine, foarte bine! Știi, Michelangelo, avem și opere mult mai vechi și mai izbutite în incinta mănăstirii. Pictate de familia Gadi în coridorul maestrilor. Pereții în camerii unde ținem soborurile noastre sunt acoperiți în întregime cu minunate scene zugravite de Simone Martini. Ochii chihlimbarii a lui Michelangelo cânte la fel de viu ca aceia ai starețului, înapoi a ochelarilor. Dar nimeni nu are voie să intre. Găsim noi un mijloc. Am să-ți întocmesc un program pe ore când nu trece nimeni pe coridoare ori în încăperea unde se țin soborurile. De mult m-am gândit că aceste opere de artă ar trebui să fie de folos și altor artiști. Dar voiai parcă să mergi la bibliotecă. Vino cu mine. Starețul Bichelini îl conduse spre încăperile bibliotecii. Acolo vreo șase florentini laici studiau tomuri vechi în timp ce în Firide, Călugării instruiți anume făceau copii după cărți valoroase, împrumutate de mănăstirea Santo Spirito din toate colțurile Europei. Starețul îi arătă edițiile complete ale operelor lui Platon, Aristotel, ale poeților și dramaturgilor greci, ale istoricilor romani. Îi lămuri pe un ton academic. Noi suntem o școală. N-avem cenzura aici, în Santo Spirito. Nu există cărți interzise. Stăruim chiar ca studenții noștri să-și păstreze libertatea de a gândi, de a cerceta, de a-și pune întrebări. Nu ne temem că din cauza liberalismului nostru, catolicismul va avea de suferit. Religia noastră se întărește pe măsură ce mintea studenților noștri se maturizează. Influența lui frat Savonarola, făcut Michelangelo ironic. Fața prietenoasă cu obraji îmbujorați a starețului se întunecă la auzul numelui lui Savonarola. Poate vrei să vezi manuscrisele lui Boccaccio. Sunt încântătoare. Cei mai mulți cred că Boccaccio a fost un dușman al bisericii. Din potrivă, el a iubit biserica. Au urât exagerările ei, la fel ca Sfântul Augustin. Mâncăm puțin, n-avem nicio avere lumească în afară de veșmântul de pe noi și jurămintele noastre de castitate ne sunt deopotrivă de scumpe ca și iubirea cei o purtăm celui atotputernic. Știu, părinte... Santo Spirito e cel mai respectat ordin din Florența. Dar am fi oare vrednici de respect dacă ne-am teme de învățătură? Noi credem că mintea omenească este una dintre cele mai mărețe creații ale lui Dumnezeu. Credem de asemenea că arta e de natură divină, fiindcă reprezintă una dintre cele mai nobile năzuințe ale omului. După mine, nu există artă care se poate numi păgână. Există doar artă bună ori proastă. Se opri o clipă și privi cu în prejur la biblioteca sa Întoarce-te la mine după ce termin de citit Secretarul meu îți va face o schiță a clădirilor de aici și un program pe ore când poți lucra în fiecare coridor În săptămânile care urmară nu întâlni niciun călugăr mânat de rosturile activității zilnice, Pe firidele cu sarcofagii ori prin cea de-a doua boltă cu freșcele a trei generații de gadi? nici prin casa soborurilor unde pictorul Martini din Siena zugrăvise patimile lui Hristos. Chiar dacă trecea întâmplător vreun călugăr sau frate laic, nu dădea niciun semn că l-ar zări cumva. Liniștea îl călea de parcă s-ar fi aflat singur în tot universul. Doar el, materialele de desen, sarcofagiile pe care le copia, sau frescele lui Cimabuie de sub arcade. Când nu copia, își petrecea timpul în bibliotecă citind Ovidiu, Homer, Horatiu, Virgiliu Starețul era încântat să-l vadă că folosește din plin toate orele ce erau îngăduite de program Obișnuia să discute cu el întâmplările zilei Michelangelo nu fusese niciodată prea atras de politică În mâna lui Lorenzo, cărmuirea treburilor interne se desfășura atât de lin Și prieteniile din afară erau atât de puternice încât se purtau prea puține discuții politice atât în palat cât și pe străzi, în atelierul ghirlandaiu sau pe treptele domului. Acum simțea o nevoie adâncă să stea de vorbă cu cineva. Starețul, înțelegând această nevoie, îi dăruia din toată inima timpul său.